Відповідна література. Ще з війська. Я вранці обов'язково перегляну, в пам'яті поновлю. У війську я два роки порався біля обівчарок, і так звик до них, а вони до мене, що командири мене хотіли залишити при частині, та я на вчителя зібрався іти. Головне, він відчував, що плете дурниці, але говорив і говорив, ніби найнявся смішити їх. Редактор чекає від нього інших слів, а боляче знати, що... Не виправдав чиїхось сподівань. Доки лилися слова, усе ніби в невагомості зависало і було затишно. Смоктали сигарети та дивилися на хаблака. Іван Кирилович байдуже, і буцімто крізь нього Борис Павлович розчаровано. А дзятсько, як завжди, з великою приязню усміхався до всіх. Неждано Іван Кирилович підвівся і поспішив до секретарської кімнати. Буденність томила, хотілося великого та істинного. На чому він спинився? Самотня людина в порожніх кімнатах районної установи, глибокий відчий геніального одинака, що почувається межі посередностей, наче в пустий. І раптом, як спалах, вчорашні слова гужви Івану Кириловичу придумати інше імення та по-батькові. Іване Кириловичу, а в раймазі новенька з'явилася, така гарненька чепоруха, довга коса і очі широкі-широкі, трохи здивовані. Це прекрасно, коли людина не стомилася дивуватися світові, трошки здивовані. Це чудесно. У цій Тарехівці всі давно розучилися дивуватися. Сюди так рідко приїздить нова людина, особливо дівчина. Дівчина, з якою можна перекинутися живим словом. Дівчина, якій можна відкрити свою душу. І вона тебе зрозуміє, скоріше відчує. А відчути, можливо, часом важче, ніж зрозуміти. На це мало хто здатний. Справді прекрасно, що вона вміє глибоко і тонко відчувати. Він давно мріяв про таку дівчину. А все своє життя мріяв... До того ж, він любить дівчата з довгими косами і великими очима. Та часом не знаєш, що доля пошле тобі за хвилину, хоч у нього було навіть якесь перечуття, підсвідоме звичайне. Коли Гужвами Махід сказав про новеньку Зраймагу, на нього загатного як жаром сипануло. Це щось глибоко духовне, але ближче до сюжету новели. Не відволікатись, врешті він же... Не пише автобіографії, хоч кожен трехівець мусить відчути себе в цьому загальненому болоті. Отже, цей одинак. А часом навіть ця прохідна кімната, його кабінет стає затишною, но і в ковчег, в океані дерб'язковостей, щоб кріктарів відселити, йому остогідло бачити просто себе цю розповнілу кралю, зосередитись, зосередитись. Отже, цей одинак у якому живе болісна потреба бачити якісь нові обличчя, дихнути свіжим повітрям людського єднання і взаєморозуміння. А в телефонний дзвінок. Обов'язково, коли засередиться, дзвонить. Вона інтуїція. В кімнаті парку. Уля помітить, що в нього змінився голос, завтра знатиме вся Терехівка. Вони вилакали по телефону, їй бо. Майже опівночі вони умовлялись про зустріч. Ага, вона ж чергувала у райвиконкомі всю ніч. Здогадуєтесь? А його голос одразу змінився соловейком. «Їйбо!» «Уля, візьміть трубку». «Алло!» «Редакція слухає». «Трудова вахта, Людочко». «Може й до ранку вистачить. Хіба нам звикати?» а «Весело». «Та ні. Десь за годину». А ти хіба їздила? Невже? Та в нас лише сатин, мені б щось осіннє тут зіпсують. Чи не подався додому, обминувши рай виконком, цікавиться? Вона сподівається, що я не прийду, злякаюся, бо передумаю. Говорити мужньо і твердо, великі почуття вимагають великих слів, тільки б не здрібнити серед навколишньої дрібноти. До всього... Хаблака принесло. Ця оказія, після якої не знаєш сміятися чи плакати з жалю до людства. Адже Хаблак виявляється теж людина. Тут, мимоволі, знак рівності Хаблак – людина –